Nu får vi komma Rory, och dela ord sedan. Ett kort ord till dig som har homosexuell bakgrund eller som känner någon som är homosexuell, som kämpar med homosexualitet. Alla är så älskade av Gud. Hans hjärta brinner för att se vad ände en frälsta. Och förutom hällens nåd är vi om maskar. Halleluja, så låt oss be en snabb bön innan vi tar upp kollekten och sånt, okej? Okay? Herren, vi ber att du ger oss det här helig iver och kraft som vår brudde berättar om. För att inte tiga och inte, uh, inte gömma oss, men att gå och få tag i dem som är på väg mot fördärvet. Med sanningen om det, men också med din kärlek och vistam för att hjälpa var och en till frälsning i Jesu namn. Och tack herrarna att den här kollekt också, det går till en församling och till en församlingsarbetare som brinner för att var och en ska bli frälsta. Och vi tackar dig att det är ett heligt offer och det är ett heligt samling i Jesu namn. Amen. Jag kan leda oss i ett hebrersk lovsång under tiden att de jobbar på bakom mig. Jag kommer direkt från Israel nu och har varit där för Sukkot, Simchat Torah. Och har ni en bibel med dig kan du slå upp sen Johannes 7 och 37. Och där säger Jesus på den sista dagen, den största dagen av Sukkot, eller lovhuddo högtiden. att... Är det någon som är törstig? För de kommer till mig och jag ska ge dem levande vatten att dricka. Och där talar han om den heliga ande eller hur? Och ja, det var väldigt starkt att vara i Israel just en dag. Och jag fick gå ner till muren. Och när jag var vid det här västra muren det här klagomuren. Då var jag den enda prästläkt som var där. Alla andra var i sinnegågor. De samlade där på Simchat Torah, det här Sista åttande dag på sekotfirande. Simcha, det betyder att glädja sig. Torah, det är i lagen. Så jag var där och de tog fram torarullen. Alltså en lång, lång rull som är rulle som är bibeln. Har, har ni sett dem någon gång? Det är liksom... Hur ser man rullar? Är det rullar? Scrolls, ja. Och sedan fick jag bära den för jag är prästläkt genom pappa och så, och så vidare. Och då kom fram alla juder där, vi klagade och, och pussade eh, pussade toran, alltså lagen. Och det är inte avgudorid, det var i respekt för att det är en kärlek, en uttryck för kärlek till Guds lag. Härligt va? Och eh, Herren talade till mig att det var en något profetisk ide att just jag var Herrens ord och att alla juder kom för att att, att ta tag i den. Och eh, jag skulle vilja värma bön med er till när de håller på. Och sedan läser jag en kort lovsång. Och den lovsång det är den lovsång som änglar sjung inför Guds tron. Det är helig, helig, helig. Är ja, Herren Gud sabbat. Han som leder alla himlens här, alla arméer. Han var och han är och han snart ska komma igen. Men låt mig be först och sedan sjunga jag och sedan kan då Sure. Eller är det en Vi är Snart. Ja. Det kan Hur går det med monitor? Jag tror det går bättre. Okej. Okay. <laughs> Herren jag tackar dig att det är dags för Israel att höra ditt ord. För alla judefolke att få frimodigt få höra ditt ord. Och jag tackar dig att jag fick komma rakt därifrån efter att ha vittnat för många. Och att jag kan ge vittnesbör om det om några minuter. Och nu vill vi tillbedja dig här med hela vår hjärta och själ och kraft och sinne. Vill ni ställa er upp? Och om ni inte kan det här ord på hebräiska kan ni bara tillbedja Gud med mig. Ställ er gärna upp. Låt oss ställa oss upp inför Gud och uttrycka hur värdig han är att vi står inför honom. Hur värdig han är att vi ger våra liv för honom. Och Carmen, grattis att Carmen. heter hon Carmen. Carmen. Gjortes att du har kommit med. Healing, healing, healing. På hibräska, kados, kados, kados, kados, kados, kados, Gär haya vehover veyavo det betyder han som var Jesus och som är och som snart ska komma igen amen ha